OGLINDA Poveste populară letonă De mult de tot, în vremuri de mult apuse, trăia un băiat pe nume Iuris, care a moștenit de la părinți o mare avere. Risipitor fiind, bogăția nu i-a ajuns prea multă vreme. Din tot ce moștenise, n-a mai rămas decât palatul lui taicăsu puțină sare pe masă și un motanisteț sub masă. Așa că, într-o zi, a luat sarea, sabia și motanul și a pornit în lume să-și caute o nouă viață. A mers Iuris și a mers până a ajuns într-o pădure deasă de unde se auzeau niște răgete înfiorătoare. Curios, s-a apropiat tiptil de luminișul de unde veneau sunetele. Mare a fost mirarea când a văzut un leu luptându-se cu un balaur. S-a gândit atunci că nu e treaba lui să intervină Și când a dat să plece pe nesimțite A fost văzut de leu Stai! Tu ai paloș! Ajută-mă să-l înving pe balaurul ăsta! Dacă mă ajuți, nu o să fie degeaba O să ai și tu un folos! Iuris l-a ascultat Și împreună au învins repede balaurul Leul, în culme fericirii I-a spus băiatului Pentru că m-ai ajutat o să te răsplătesc și eu cum bine. Dincolo de pădure asta se află un oraș și în el trăiește un rege. Acel rege se luptă cu un balaur la fel ca acesta pe care l-am dat noi gata. câte oaste ar aduna peste noapte, balaurului vine de haca a doua zi. Și tare mă tem că în curând și regele o să cadă în ghearele balaurului. Trebuie să mergem și împreună putem să-l salvăm pe rege. Am auzit că regele are o glindă fermecată cu patru șuruburi De îndată ce biruim, regele o să-ți împlinească și el o dorință Tu să-i răspunzi că dorești oglinda cu patru șuruburi Să mergem, fie ce-o fi Curând au ajuns la rege, care a fost nespus de bucuros de un asemenea ajutor Iuris și Leul s-au apucat de treabă Nu le-a fost ușor. Nu era glumă să vii de hac unui balaur Până la urmă, l-au biruit. Iuris s-a dus apoi la rege și i-a cerut drept răsplată oglinda fermecată. Regele s-a posomorit, dar cuvântul dat e mai scump ca orice. I-a dat oglinda, iar cei trei au plecat mai departe. După un drum lung, au ajuns într-un crând fermecător și au făcut un popas. Leul i-a adus aminte că avea oglinda și l-a îndemnat să învârtă primul șurub. Îndată a apărut în fața lor un spirituș. spiriduș uhuh! Ce dorești, stăpâne? Mâncare pentru trei înși. Spiritușule, dar să fie bună Spiritușul s-a făcut nevăzut și cât ai clipi În fața lor au apărut cele mai gustoase bucate Leul l-a sfătuit apoi pe băiat să se îngrijească de una de post Iuris a învârtit cel de-al doilea șorub Și cel de-al doilea spirituș. A apărut tot în chip de om Băiatul i-a poruncit să înalțe un palat Care să fie cel mai frumos din câte văzuse vreodată Cât ai clipi în văzduh A apărut plutind un palat de diamant Care s-a așezat pe deal între două pâraie A doua zi Iuris s-a gândit din nou Ce ar putea să mai facă Știu eu ce trebuie să mai faci Acum... Trebuie să te însori, poruncește să-ți aducă o nevastă Acolo unde râul se varsă în mare, trăiește un rege care are o fată nespus de frumoasă Chitia Poruncește să-ți o aducă Iuris a învârtit cel de-al patrulea șurub și numai decât a apărut cel de-al patrulea spiriduș Nici n-a apucat Iuris să clipească că spiridușul așa adus-o pe Chitia lângă el au trecut ani de la nunta lui Iuris și a Chitiei Iar bătrânului rege îi era dor de fica lui Zadarnic a venit însă la el o bătrână vrăjitoare Care i-a spus că poate să facă prin viclenie Ceea ce n-a să facă o armată de oameni I-a trimis Chitiei o boală Și apoi tot ea, ajungând în preajma acesteia A făcut-o bine În timpul acesta, Iuris, leul și motanul erau plecați la vânătoare. La întoarcere, Chitia i-a spus lui Iuris că a fost bolnavă, dar o femeie pricepută a mângâiat-o și i-a luat boala dintr-o dată. L-a rugat să o lase pe femeie în palat până trece noaptea care se lăsase. s a primit cu bucurie plin de recunoștință pentru cea care o însănătoșise pe prințesă. Vrăjitoarea asta și aștepta. S-a prefăcut neștiutoare, și a rugat-o pe Chitia să-i spună cine construise palatul de diamant în care locuiau Nici prințesa nu știa nimic În schimb, soțul ei i-a povestit Chitiei despre Spiriduș Vrăjitoarea a și dibuit repede locul unde s afla oglinda fermecată Spiridușule, du-a acest acolo unde râul se varsă în mare Și așa l peste drum de palatul regelui, tatăl Chitiei Într-o clipă, palatul de diamant s-a înălțat în văzduh și, împreună cu Chitia și vrăjitoarea, s-a mutat peste drum de palatul regelui. Iuris, care vâna prin pădure, a văzut că palatul său plutește în văzduh și s-a speriat, neînțelegând, ce se întâmplă. Leul însă a perceput repede că oglinda fusese furată. Ah! Să ne gândim ce vom face de acum încolo! Schimbă-ți veșmintele să nu te recunoască nimeni și iau o pe râu în jos până ajungi la socru tău Cu siguranță palatul se află acolo Iuris asta a și făcut Apoi a luat motanul și a pornit pe râu în jos Acolo corăbierii o așteptau pe bătrâna vrăjitoare care însă nu mai venea Ea zburase odată cu palatul Iuris s-a dat drept un bucătar vestit Aflase că în țara regelui oamenii nici nu să de sare. Corăbierii i-au încercat priceperea și s-au declarat foarte mulțumiți de gustul bucatelor pregătite de el. Iuris pusese sare în bucatele lor. Vestea despre priceperea bucătarului a ajuns până la rege, care l-a angajat imediat, dar nu s-a bucurat prea mult. Oamenii regelui au observat că noul bucătar mergea noapte de noapte la prințesă, și l-au părât pe Iuris. Când a aflat despre asta, regele a poruncit să fie omorât pe loc. Oamenii săi i-au dorit însă o moarte mai grea. Să fie aruncat împreună cu motanul în groapa șoarecilor și șobolanilor. Să se chinuie îndelung. Regele a făcut întocmai. În țara aceea nimeni nu auzise de pisici până atunci. Îndată ce iuri și Motanul au fost aruncați în groapă, rozătoarele hidoase s-au strâns să-i sfârșie pe loc. Dar Motanul s-a lins pe mustăți și s-a năpustit ca o vigilie asupra lor. Când au văzut asta, șoarecii și șobolanii au alergat la regele lor șobolănesc să se plângă, că a intrat un animal ciudat în groapă și i-au omorât supușii. Atunci, regele șobolanilor, a ieșit din palatul lui și l-a întrebat pe Iuris ce fel de animal nemai întâlnit a adus Și cât timp o să-i mai omoare supușii Ăsta e cel mai fioros motan și va ucide pe tot supușii tăi Iar pe tine o să te strângă de gât Dar aveți o singură scăpare Supușii tăi să-mi aducă din casa vrăjitoarei glinda fermecată Doar așa el nu să se mai atingă de voi Regele șobolanilor s-a bucurat gândind că asta e posibil În noaptea următoare o mulțime de șobolan și șoarești s-au strecurat în casa vrăjitoarei și i-au adus oglinda fermecată. De cum a primit-o, Iuris a învârtit șuruburile și a poruncit spiritușilor să-l scoată din groapă și să-l ducă în palatul de diamant la nevastă. Apoi a mai învârtit odată șuruburile și le-a poruncit să ducă palatul de diamant pe locul vechi, unde leul păzea grădina. Într-o clipă totul era făcut. De atunci, Iuris și Chitia, împreună cu amicilor, Leul și Motanul, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.